Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Said Bilal bin Rabah sudah tidak mau meningga, eh, sudah tidak mau tinggal di Madinah Al Munawwarah. Kenapa aku tidak mau tinggal di Madinah? Kenapa engkau tidak mau tinggal di Madinah wahai Bilal? Karena aku tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu lagi Ketika pulang ke kampungnya, diutus sahabat untuk kembali ke Madinah yang dirindukan oleh Amirul Mu'minin. Hanya karena perintah Amirul Mu'minin datang bila sudah lama sekali tidak datang ke Madinah semenjak beliau wafat jika datang tidak diketahui oleh banyak sahabat Orang yang pertama kali Melihat Bilal datang ini Jumatnya Sayyidina Abu Bakar Sangat kefirannya Sayyidina Abu Bakar Melihat Bilal menerobah ini datang ke Madinah Wahai Bilal Maukah kawasan untuk kami? Aku tidak akan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala semenjak Rasulullah wafat begitu juga Sayyidina Umar memaksanya untuk azan dengan jawaban yang sama begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan sampai kepada Ali tidak mampu mereka untuk Merayu si Nabi ini untuk menguburkan jenazah Karena sudah tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali kembali ke rumahnya. Ia izinkan putra untuk merayu si Siti Wahai orang yang di hatinya penuh cinta Rosul, Bilal azanlah untuk kami sebagaimana kakek kami menyuruh engkau azan. Bilal langsung menundukkan matanya Bagaimana aku mungkin menolak lidah yang Lidah yang pernah dicium oleh Rasulullah Wahai cucu Rasul Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu penduduk Madinah hidup kali Yang diingat bukan peragilan itu Muhammad hidup lagi Muhammad hidup lagi Ashhadu hati yang penuh dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan, menggetarkan Madinahul Munaawarah. Ashhadu anna ilaa illallah tersengal-sengal nafas ibu nabila tidak kuat pada tidak kuat meneruskan untuk memanggil wa ashhadu an muhammad. Bin muhammad. Di mana Muhammad? Penduduk Madinah menanyakan di mana Muhammad. Betapa cintanya seindah Hanya disebut keluar dari nafas hidup Muhammad. Muhammad. Begitu juga orang Madinah berdatangan ramai. Bilal azan tidaklah terkecuali ada Muhammad, ada Muhammad hidup lain. Penghidup <muruh> jiwa orang-orang yang cinta.